Для попередження взяти дикого музиканта, хто працює як одиночка. Маючи добрий слух і зір, він нам підходив. Його змусили нагадкою. Нам відомо, що він убив полісмена, тому хай робить мовчки. Згодився, а, на жаль, проґав над'їзд поліції, через що сталася кривава сутичка. Решту наших попередив через телефон надто пізно. Мів би свідок Седнерс особисто тут стати? Це можливо? Він спробував утекти, коли його вели з допиту через місто. Вирвав револьвер одного з конвоїрією, почав стрілянину, і тоді був забитий. Чи на цей раз признався підсудний? Перто заперечив, як раніше. Я скінчив. Обвинувач рівно зложив долоні на столі, до оборонці. Свідок ваш. Дякую. Спитаю свідка, хто попередив якраз Чойса і Берчінала про напад на банк? Потім вас. Патрулюючи, вони наштовхнулись. Випадок, я теж почув стрільбу. Хто передав останні слова вмираючого Кромфорта з прикметами вбивці? «Чойс», він чув. Хто супроводив Седнерса через місто? В кого револьвер вирвано і хто вбив свідка? Вдвох, я і Чойс, в нього вирвано револьвер, а я в стрільбі поцілив напасника. Хто знайшов труп зарізаного в паркових кущах біля горба? Чойс, його повідомили підлітки. Хто був при протипожежному огляді квартири підсудного? Крім двох осіб з протипожежної команди, і я і Чойс. При дивному зосередженні подій, чи міг підсудний примітити і взнати щось нібито повторюю, нібито вправ незаконних ваших і чойса? Обжалую рішучо, навихрився ввинувач, оскаржуючий підказ, кидає підозру на самовідданих слуг суспільства. Запитання стримано, стукнув молотком суддя. Попереджую оборонця. Заставити неприпустимий напрямок. Перепрошую. Я зважав тільки на суб'єктивну настанову, без жодного натяку, що міг би мати звинувачення. Скажіть, чи була і на якій підставі підозра? про наркоманські зв'язки підсудного, передусім у його адресі. Ми в цьому взагалі розвивали допит, відмовчується вперто. Чи вам особисто довелося в тій адресі спілкуватися з учасниками пияцтва? Навіть за його відповідати, що ні. Чи довелося? Вас бачили в кімнаті першого поверху. В моїй пам'яті немає випадку. І як запам'ятати? Багато кімнат ближчих і дальших звідав на поверхах різної височини, відстрілюючись від грабіжників. Або ловлячи вбивників з небезпекою для власного життя. Свідчать мої чотири поранені. Скрізь і всюди обов'язок бачать рівні і криві доріжки, прокладені не нами, змушені, виконуючи службу ходити часом серед мороку, теми і другими, наосліп і навпомадки, без можливості розрізнити. Нерідко збиваємось на кривий напрямок, щоб, побачивши, вирватися на прямий, несучи обов'язок. 15 років служу з відзнаками і похвальними листами. Будь ласка, можна спитати у моїх зверхників на службі. Тут переконлива речевість, назвав обвинувач. І я вважаю зайвим запитати, що вносять етичну упередженість суттєвої доказовості про пиясту. Так? «Але, сусіди, очевидці, я цікався, чи свідок щирий», – кінчаю сумнівами. «О, розсіяти їх остаточно, покличем його зверхників, пропонує обвинувач. «Чудово. А раніше, ваша честь, прошу дозволу спитати двірника при будинку з пиятством, чи свідок йому знаний, як учасник?» «Слідуємо, як сказали», – розпорядився суддя. «Цей свідок вільний, черга нового. Двірник, дженітор». Присягнув, надзвичайно обережно і оглянувшись, сів замість клепарда, що відходить на лаву приглядача. Чи знайомий вам чоловік? почав оборонець, показуючи на клепарда. Не добачаю звідси, можна глянути від дверей збоку. Ідіть і пильно дивіться, дозволив суддя. Двірник відступив до виходу. Як віддаля дверей гляджу на нього збоку і знаю, куди тікати, так похоже, як дві краплі води він. Вернувся і сідає в кріслю. «А як прямо дивитись, він чи ні?» – спитав оборонець. Двірник закашлявся дуже густо. «Трудно сказати, не добачаю. Хто знає. «Тоді прошу, чи міг би містер Ремзі Клеппард наблизитись до свідка?» «Нехай».